És divendres 2 d'agost i a la l'informatiu de ràdio Palafrugell parlarem del tancament del Pla de Barris-La de carrer Ample, que es va fer oficial ahir amb la visita institucional. En parlem amb la tècnica responsable del Pla de Barris, l'Úrsula Dorado. També us explicarem que ahir van haver de rescatar un jove de 16 anys amb helicòpter a Tamariu. La informació comarcal ens arribarà de la mà de pals i és que hem de comentar l'inici del White Summer Festival. La vuitena edició ho farem amb Francesc Viladiu, el programador cultural del festival. Sí. També marxarem cap a Bagú i és que aquest cap de setmana hi ha la festa major d'esclanyar. En parlem amb el regidor de festes de l'Ajuntament bagorenc Marià Renat. Escoltarem a Joel Nicolau, que aquest cap de setmana disputa la clàssica de Sant Sebastià, el ciclista palafrugellenc, per a poder donar el millor de sí. I acabarem recordant-vos que l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Palafrugell ja ha fet el trasllat cap a l'antiga biblioteca i que, per tant, a partir de dilluns atendrà a l'Avinguda Josep Pla, número 5. Iniciem aquest darrer informatiu de la setmana d'avui, divendres 2 d'agost, i ho farem primer de tot parlant del tancament del Pla de Barris de la Saulè de Carrer Ample, un tancament doncs, que es va fer oficial ahir amb l'assistència d'Agustí Serra, secretari d'Hàbit urbà i territori i també a més a més d'altres representants dels diferents departaments de la Generalitat que estaven implicats en aquest Pla de Barris com són els de Presidència Economia i Zenda, Treball Afers Socials i Famílies i d'altra banda doncs, també hi va haver -hi representació del Consistori Palafrujelleng amb Josep Ferrer, alcalde de la Vila i també amb la regidora de Pla de Barris Roser Maseguer. A més a a també hi van assistir representants de les entitats veïnals i agents socials del barri. Per parlar d'aquest balanç que es va fer ahir amb el secretari Agustí Serra, ens posem en contacte avui en aquest informatiu amb la responsable tècnica del Pla de Barris durant aquests 10 anys que ha estat en vigència, l'Úrsula Dorado, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Úrsula. Bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta més, no?, voltant de com va anar aquesta visita d'ahir, una visita institucional que servia, doncs, per tancar aquests 10 anys de, de feina que s'ha fet i també aquests, podríem dir, mitjans de, de feina preparant aquesta visita per, oficial, no?, podríem dir. Sí, sí, sí, sí. Un cop han acabat els 10 anys de projecte, des de la Generalitat de demanen un informe final i ahir el comitè anava sobre aquest informe i sobre les dades finals de, de les diferents actuacions que s'han pogut anar executant uh -huh. de 2008 a 2018. Uh, Repassarem ara algunes d'aquestes actuacions eh, més importants, totes, tot i que totes doncs, tenen la seva rellevància, però en aquesta posada en escena què és el que, quins són els números que que, que diguem que això que la, la població pugui uh, entendre doncs, uh, que, que ens deixa aquest pla de barris? Sí, doncs pla de barris... En uh, el projecte s'han invertit 8,2 milions d'euros, uh -huh. en números rodons, finançat el 50% per l'Ajuntament i el 50% per la Generalitat, i no només això, sinó que s'han fet 2 milions d'euros més d'inversions complementàries en l'àmbit d'influència de la saulea del carrer Ample. Tota d'aquestes millores, al final, eh, perseguien un, un clar objectiu, no? que era doncs, acostar aquesta zona de la Sauleda, del carrer Ample, eh, doncs, que, que formessin part també del nucli de Palafrugell i no, no fos com una cosa eh, com un ens a part, no? Dir. Correcte, correcte. La, la llei de barris el que persegueix és fer una intervenció integral amb, amb zones degradades de diferents municipis, ja siguin barris perifèrics, com és el nostre cas, o nuclis històrics com és el cas d'altres municipis veïns mm -hmm. Entre les actuacions que s'han anat fent tu ara comentaves aquesta inversió de més de 8 milions d'euros eh, sense aquest pla de barris o sigui sense aquest podríem dir finançament aquest 50% del finançament per part de la Generalitat hagués estat més costós o, o hagués, hagués, haguéssim hagut de, de trigar més anys per poder fer aquestes millors que s'han anat fent no? No, en només 10 anys? Probablement a nivell urbanístic s'haurien pogut executar amb els anys algunes d'elles, però, però n'hi han d'altres que si no hagués existit pla de barris no s'haurien pogut dur a terme. Com per exemple la rehabilitació d'edifici. Uh -huh. aquesta rehabilitació d'edificis que, que doncs, ha fet doncs, que edificis com el del carrer Ample o també el, els, del, els del carrilet doncs, hagin canviat totalment la cara, no? que s'hagi vist una, una transformació doncs, eh, i que hagi dignificat aquests edificis que fins a, aleshores, doncs, eh, com deies tu estava una mica en la zona una mica degradada i no, no convidava no? la gent de, de Palafrugell o de fora que vingués, que volgués venir a viure aquí a casa nostra a anar cap a aquestes zones. Correcte, més pensem que la Saolera és de les entrades del municipi i sí que hi ha hagut una transformació estètica molt important, però al final el, el kit amb la rehabilitació d'edificis ha estat poder solucionar problemes molt greus a nivell estructural i de, de subministres que tenien aquestes, aquests edificis. Que per peculiaritat de les famílies que hi viuen Eh, no haguessin pogut assumir mai una inversió d'aquesta envergadura. Pensem que 3 milions d'euros pràcticament han anat destinats a la rehabilitació d'aquest 18 edificis. Mm -hmm. En 10 anys també han passat diversos, eh, diverses persones, no? per eh, persones polítiques, vull dir, per tant la Generalitat o també l'Ajuntament de Palafrugell. Eh, això no, no, suposo que no ha impedit no? que el pla anés desenvolupant pel, pel camí previst? No, de fet, una de les virtuts del pla de barris de Palafrugell, que precisament no ha passat amb altres municipis, és que el desdifici es va constituir com una àrea de, de l'administració uh -huh. I, i ha sigut sempre tutelat per l'alcalde que hi ha hagut en cada moment. És un projecte amb el que s'ha cregut tant a nivell tècnic com a nivell institucional i, i s'ha prioritzat sempre. Pensem que amb tot el tema de la crisi econòmica i els problemes de pagaments a les diferents administracions, un projecte que havia de, de ser executat en 4 anys s'ha convertit en un projecte de 10, uh -huh. perquè òbviament el que no podia fer l'Ajuntament és endeutar-se per complir amb els 4 anys. Doncs amb aquestes millores, que ara en repassarem algunes, no sé si n'hi ha alguna que tu com a tècnica responsable et faci especialment il·lusió de totes les que s'han fet millores o, o, o obres noves, eh? Realment, el, el més visual sempre, són, sempre és l'obra pública, no? perquè és una cosa que, que és tangent i és visible. Però eh, la regeneració urbanística que ha patit la zona, sense un, traball, un treball comunitari, de fons i social, no hagués tingut el mateix abast. No? La, la rehabilitació moltes vegades serveix d'excusa per poder fer treball comunitari. Uh -huh. I una de les grans actuacions a nivell urbanístic que ha tingut el pla de barri ha sigut el, el parc de la Sauleda, que pretenia i continua pretenent fer de xernera entre el municipi i el barri de la Saulera. Aquesta ha sigut una de les inversions més importants, sense comptar que també és important l'urbanització del carrer Carrilet, mm -hmm. carrer molt antic que necessitava, necessitava una inversió molt important. És un carrer molt costós i, i Parabarris ha, ha donat la possibilitat de, de poder-lo executar. Mm. S han moltes actuacions mediambientals també, uh -huh. que és el que diem no? les urbanístiques són les que més, les que més visuals i, i les que més queden, però realment s'ha treballat amb temes d'equitat de gènere amb temes socials, amb joves, amb gent gran amb accessibilitat Bueno, és realment un projecte d'intervenció integral que ha bastat tots els camps possibles. Unes millores, doncs, que com tu deies, eh, i que segurament les que són més visibles són aquestes obres públics, no? aquesta, doncs, aquesta remodelació del carrer car Carrilet, doncs, que eh, la veritat és que l'any passat, quan es va reobrir, doncs, va ser un... La, la diferència es notava molt, no? i en aquest sentit, doncs, també la incorporació d'un tram de, de carril bici doncs, també ha eh, també tenia aquest sentit doncs, de, del medi ambient i cap a la Frugell doncs, també vol caminar cap, a, cap, a, cap aquí, no? cap a intentar doncs, que, que es pugui fer tota, tota la vila en doncs, bicicleta i Incorporant doncs, en aquest cas també aquest carril bici al carrer Carrilet doncs, també eh, ha ajudat en aquest sentit el medi ambient. Eh, ahir, com dèiem, es va fer aquest, eh, aquest tancament oficial, no, amb aquesta visita institucional, però hem de dir que eh, es va fer ja un, una festa, no, podríem dir, per, per celebrar doncs, la Cluenda del Pla de Barris a principis a mitjans de juny, el 16 de juny en concret, eh, en aquest índec que tu deies, eh, precisament, al Parc de la Sauleda. Sí, de fet, un apunt, eh, de fet, eh, tornant al carril Vici, al carrer Carrilet, mm -hmm. ha sigut l'inici del pla director. Vull dir que mm, estem parlant d'un quilòmetre aproximadament i una de les entrades principals eh, queda molt proper a les Vies Verdes i, i realment és una actuació no només urbanística sinó mediambiental. Mm -hmm. A nivell de tancament sí que es va fer ahir institucional, i a més ens ve per convocatòria però a banda de la festa que no, no va ser una decisió tècnica sinó que es va parlar amb els veïns a veure si volien celebrar el que s'havia pogut fer en aquests 10 anys i que va tenir lloc el 16 de juny amb la col·laboració de l'escola i l'associació de veïns del carrer Ample entre, entre d'altres entitats uh, també es va fer un acte a nivell municipal dins del Flors i Violes una exposició del que s'havia executat durant, durant els 10 anys de projecte. Una exposició que de fet es va poder veure al Teatre Municipal i no sé si ara està en, un, en algun altre lloc que, pugui, que es pugui veure. Sí, es, va, fer, es va, va estar en el Teatre Municipal, no només els 3 dies de Flors i Viola, sinó fins a finals de juny. Uh -huh. ah, ahir es va col·locar al local social de la Sauleda, que és on es va celebrar el comitè, i a partir d'aquesta tarda eh, irà voltant per diferents dependències municipals comencem per l'àrea de policia local eh, serà exposat a la recepció passarà pel centre municipal d'educació, pel museu per la piscina, mm -hmm. diferents equipaments perquè estigui a la vista de no només del barri, sinó de tot el municipi. Molt bé, doncs tothom, tota aquella gent doncs, que poder no, no, no estigui tan acostumada doncs, a passar pel carrer Ample, per, per, per la zona de Saoleda, i que no no hagi vist aquest canvi, tot i que es veu a simple vista només quan arribes, doncs, si, si vens de, de Girona o de, o de la Bisbal doncs eh, eh, poden veure aquesta, aquesta exposició itinerant. Ara, com ens comentava l'Úrsula, eh, arriba la policia local, però també estarà en altres dependències municipals i, per tant, doncs podeu veure aquest canvi que aquesta transformació que ha, ha, ha patit eh, el, el, el barri de la Saoleda i també el carrer Ample, amb aquest pla de barris eh, que es va tancar doncs, el 2018, però que ara fins al 2019 doncs, no s'ha fet el tancament oficial. Úrsula, d'aquest pla de barris, d'aquest 10 anys, de tota aquesta feina que heu fet, ens eh, has comentat que a nivell d'infraestructures, doncs, doncs, segurament et és amb, amb el, el parc de la Saoleda, però a nivell personal, què t'ha portat, eh? Pla de barris. A nivell personal, que evidentment tots tenim una professió específica, en el meu cas soc educadora social, eh, la possibilitat de treballar en un projecte integral, que al final no és un projecte de qui el dirigeix. El projecte de pla de barris, i mi m'agradaria remarcar-ho, neix de la voluntat i l'esforç dels responsables i tècnics de cada una de les àrees de l'Ajuntament, que en el seu moment van redactar el projecte per obtenir la sol·licitud i han estat implicats en cada una de les actuacions que, que, que eren competència seva, no només les urbanístiques, sinó també les socials, les ambientals, les de gènere. Uh, el tancament ha sigut conjunt, també, i, i no hem d'oblidar que aquest projecte ha sigut la tasca transversal de les diferents àrees de, de l'Ajuntament. Uh -huh. uh, és un luxe poder treballar de manera transversal, amb les diferents àrees, i és un luxe a nivell professional poder executar un projecte d'intervenció, com dèiem, integral, amb camps que no, no són la teva especialitat i amb camps que sí ho són. A mi m'agradaria també dir que eh, hi ha un vídeo que ens han editat amb imatges del procés d'aquests 10 anys, que en breu estarà publicat a, a la web i a xarxes socials, i també estarà a la base de la ciutadania l'informe final amb totes les dades d'aquesta de, de, tasca dels últims 10 anys. Molt bé, doncs aquest, aquest vídeo que, que ara ens comentaves, doncs també nosaltres el, el difundem a través de les nostres xarxes socials i també a través de la nostra pàgina web perquè tothom doncs, ho pugui veure a través d'internet. Doncs Úrsula, eh, per, pel que representes, no?, perquè és la, la responsable tècnica, doncs, felicitar-te per aquests 10 anys d'aquesta feina que, que has anat fent i per aquesta tasca i esperem doncs, que tinguis molts més èxit i, i ens retrobem aviat, oi? Moltes gràcies. Val a dir que la direcció tècnica ha estat compartida amb la meva companya Sílvia Esteva. Uh -huh. Ella va dirigir els primers anys i jo els últims. Ens hem compartit el projecte i, de fet, el tancament també l'hem fet plegades. Mm, esperem que, que surtin projectes semblants perquè el municipi continua necessitant intervencions externes uh -huh. per poder continuar millorant zones degradades que encara, que encara tenim. Doncs així ho esperem i n'estarem al cas i en tornem a, a parlar de ben segur eh, amb tu relacionat amb aquest tema o amb altres temes, Úrsula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rubén. Doncs amb aquest balanç positiu ens quedem i amb, aquest, amb aquests 10 anys que ha durat aquest pla de barris la Sauleta Carre Ample i que doncs, tenia com a objectiu principal establir mesures que permetessin cohesionar el barri i frenar la substitució dels residents per població estrangera extracomunitària, així com doncs, també es volia fomentar la participació associativa i la cohesió social dels joves, infants, dones i no-hovinguts i amb aquests objectius, doncs, de, finalment també es volia millorar la imatge global del barri, que estava molt degradada ara fa 10 anys i que actualment doncs està molt integrada al centre de Palafrugell amb aquestes diverses actuacions que s'han anat fent i que hem anat repassant amb l'Ursula Dorado. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi per explicar que que ahir els bombers van haver de rescatar un jove de 16 anys amb helicòpter a Tamariu. Un jove francès de 16 anys, com dèiem, va haver de ser rescatat ahir a les 2 del migdia d'una zona de roques al litoral de Tamariu. El noi que afortunadament va patir lesions només al turmell va haver de ser rescatat pels bombers i evacuat en helicòpter. Posteriorment va ser traslladat fins a l'Hospital de Palamós i segons els bombers, expliquen també en el diari de Girona, que aquest trasllat en helicòpter doncs, es va fer a un dels camps propers a la carretera de Tamariu on allà l'esperava una ambulància del SEM que el va portar cap a l'hospital on va requerir aquesta assistència mèdica per aquestes lesions que s'havia fet al turmell. Així doncs, tot va quedar en un ensurt i aquesta ràpida actuació dels bombers i també dels serveis d'emergències mèdiques de Catalunya va fer que això, doncs, com dèiem, que aquest incident només quedés en un ensurt. I continuem en aquest informatiu, ara ho farem informacions relacionades amb el nostre municipi, i ho farem amb dues informacions, i primer de tot ens aturarem a Pals, i és que avui s'inaugura la vuitena edició del White Summer Festival de Pals. En parlarem amb en Francesc Viladiu, que ell és el productor, doncs, el programador cultural d'aquest festival. Bon dia, Francesc.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 una mica el que vol explicar doncs és el fet de, de que tenim activitats de tarda eh, de caire familiar per, per tot tipus de, això, de famílies. I després doncs, també hi ha aquesta proposta més, més nocturna amb, amb una aposta per una programació diversa, eh, potser també més encarada per la gent jove, donc que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 i, i que estem segurs que, que tenen unes resposta molt grans. Eh, hi ha moltíssims noms, eh, la Casa Azul, la eh, Nova d'Escarminya, el, el mate els mateixos, el Petit de Calaril, hi han propostes doncs, eh, com la Pabla, com, com Intana, o sigui, eh, aquesta, eh, aquesta voluntat no?, de tenir propostes més, més conegudes amb propostes també locals i, evidentment, eh, tenir en compte doncs, el territori on es fa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 tenir en compte el territori és molt important per nosaltres Doncs amb aquesta voluntat i com tu has dit demà la Casa Azul inaugura aquesta vuitena edició a dos quarts de deu a dos quarts d'onze de la nit en aquest recinte els masos de Pals es donarà el tret sortida amb el conjunt de Guilla Milky Way No sé si teniu alguna previsió de quanta gent pot arribar a venir demà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 I de pals marxem cap a Bagú, i en concret cap a Esclanyà, i és que avui s'inicien els actes eh, grans, podríem dir, de la festa major d'Esclanyà, i els repassarem amb el regidor de festes de l'Ajuntament bagorenc en Maria Renar, que també ens atén ja a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Marià. Bon dia. Doncs, gràcies per atendre la nostra trucada, i com dèiem, comencen els actes de celebració d'aquesta festa major d'Esclanyà, oi? Eh, bueno, en principi va començar divendres passats amb la caminata naturna comencen la, la, la festa major eh, com cada any és el primer diumenge d'agost i comencen amb espectacle de màgia que acaba de Fèlix Brunet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 i bueno, fan fan, fan allà, polivalent fan activitats de en quatre monitors, de 9:10 i de 10 a 11. Després a les 11 ja la sessió de zumba al carrac de Marcar Mentejada. Mhm. Mm com tothom i de aquí a la tarda nos doncs, tenim eh, la festa infantil eh, amb el set de so.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 dos eh, grups d'aquí de Palafrugell doncs que amenitzaran aquesta festa jove la veritat és que el cartell també doncs, eh, està molt bé no? eh, s'ha ofert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 això perquè al final estem parlant de, de i Bagu, doncs que formen part del mateix uh, municipi, però que, no sé, podieu fer com una espècie de, de fitxatges, no, d'aquests uh, jovent de d'Esclanyà perquè uh, Bueno, i, els ciclistes sé que hi són molt, són molt seus, <laughs> són els d'Esclanyà, tot diuen que són d'Esclanyà, eh? dir que no. Bueno, és com a parafraseig, no, que fan les festes que per prendre no comparablem, no, perquè no és plena un barri, és un poble. Jo ja va a Frugel ja va festa la punxa, ja va festa can d'enprats, ja la festa mm. les oberes, és una altra història, no? Oi, tots són a fer a feva, no? I aquí és un no, no, és un poble i, bueno, ells són de la gent desplanada molt desplanada. Mm -hmm. Doncs eh, els ho hem d'ensenyar una miqueta en el jovent de, de Begú, aquests joves sí, d'Esclanyà sí, sí, sí, perquè s'impliquin sí, sí, en, sí, en la festa major bé. Doncs, Maria eh, gràcies per atendre la nostra trucada hem fet aquest repàs doncs, amb aquestes activitats de divendres, dissabte i diumenge i esperem doncs, que tot acompanyi que tot surti bé i desitjar doncs, a la gent d'Esclanyà que ens estigui escoltant i també a la de Begú, perquè? què no doncs, una molt bona festa major Gràcies. Gràcies I abans de passar a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui divendres de Ràdio Palafrugell, escoltarem a Joel Nicolau, el ciclista palafrugellent que fa uns mesos doncs, que sabem que ha passat a ser professional, que s'estrena en una d'aquestes primeres proves i ens explica com afronta aquesta competició, en aquest cas a la clàssica de Sant Sebastià. Aquesta cursa és una clàssica, és una cursa d'un dia, són 230 quilòmetres amb bastanta muntanya que és pel terreny d'aquí de, de la zona de Sant Sebastià i, i res, um, per mi és un honor poder, poder anar a córrer aquesta cursa ja que és una de les més importants de, a nivell mundial, és una, una cursa Volt Tour que és la màxima categoria i i res, molt content, i uh, d'objectius, pues, ja només amb el sol fet de poder anar, anar a córrer i estar juntament amb els millors corredors del món, pues, ja per mi és, és molt gratificant poder anar, poder anar a la córrer. I, I res, que sortir el millor, en porto dies que em noto molt bé, vaig corrent i això, i em, i em noto bé, i ja està. Que tenir sort i poder, poder donar el millor de mi. Doncs desitgem tota la sort el ciclista Palafrugelleng i dilluns doncs, us explicarem quin ha estat el resultat, com s'ha sentit eh, doncs, el ciclista d'aquí de casa nostra en aquesta clàssica del País Basc. I per acabar aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell del divendres 2 de d'agost i ho fem explicant novament recordant-vos que avui s'ha produït el trasllat de l'OAC de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Palafrugell al seu nou emplaçament és a dir, que a partir de dilluns doncs, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà atendrà des de l'Avinguda Josep Pla número 5 a l'antiga biblioteca on fins fa uns mesos hi havia recaptació La Lídia González, responsable tècnica d'Atenció Ciutadana i el regidor Marqueres van passar per als micròfons de Ràdio Palafrugell per a i explicar quins canvis comportaria aquesta nova ubicació. D'una banda, la Lídia destacava que en aquest nou espai es busca donar cabuda a les prop de 100 persones diàries que passen per l'OAC. En aquest espai nou el que ens permet és, és donar més, més cabuda a, a, a tot el volum de gent que tenim a l'OAC el lloc que teníem fins ara s'està quedant una mica petit. El canvi ve d'una per això, eh? perquè nosaltres a l'oficina en tenim un total de 22.000 persones a l'any, o sigui, és entre, entre 80 i 100 persones al, al dia, i aquest volum de gent, de, de, de, de ciutadans que venen a fer tràmits, en, ens havien fet que, que el, el lloc que teníem actualment era inviable completament. D'altra banda, tenint en compte el volum de feina que tenen, és a dir, si traslladem aquestes persones que tenen de forma diària a forma mensual, són al voltant de 1.200 persones, i per aquest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 I a més de millorar el servei, també l'espai serà més amable amb els usuaris de l'OH. El nou emplaçament permetrà diferenciar entre l'espai d'atenció i els ciutadans que esperen a ser atesos. Aquesta era una de les demandes de l'àrea, com remarcava Marqueres a Ràdio Palafrugell. El canvi d'ubicació també donarà una resposta a una de les demandes de la gent que tenia, que era separar físicament l'espai d'espera de l'espai d'atenció. A la, a, la, a la nova ubicació que és molt més àmplia mm. i hi ha una separació que facilitarà primer la gestió de les cues que es puguin fer esperem que no siguin gaires i l'atenció serà molt més pausada i tranquila perquè no tindran el xibarri que a vegades, si es podria arribar a formar, si havia molta gent esperant. Així doncs, us recordem eh, que a partir de dilluns l'OH atendrà doncs, des del seu nou emplaçament a l'Avinguda Josep Pla número 5, on eh, abans, doncs, a temps enrere, hi havia hagut l'antiga biblioteca i fins fa uns mesos hi havia hagut recaptació i ara l'Oficina d'Atenció del Ciutadà, doncs, des d'avui que s'ha produït aquest trasllat, està en aquest espai. Doncs amb aquesta informació relacionada amb l'OAC, fem vos memòria que a partir de d'illuns si heu de fer qualsevol tràmit a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà us heu de dirigir cap a aquest nou espai, heu d'anar uns metres més enllà de, de, de fins on ara hi havia l'OAC. Doncs hem arribat al final de l'informatiu de ràdio Palafrugell. No obstant això, si voleu seguir informats de tot el que passa a Palafrugell, doncs estigueu atents a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat on diàriament anem doncs, actualitzant tot allò que passa a Palafrugell en tant punt ens assabentem, l'actualitzem per tal doncs, que estigueu informats al moment de tot el que passa al nostre municipi. D'altra banda, nosaltres ens retrobem dilluns novament per explicar-vos tot el que ha succeït a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Que tingueu un molt bon cap de setmana.